Uvijek je bilo važno, braći i sestre, a važno je i danas s tim što je ovo danas za razliku od onih vremena vrijeme pogodno za naše spasenje. Ovaj današnji dan, današnji trenutak, ovo naše sada I ovdje mnogo važno i mnogo važno iskoristiti i živjeti na pravi način. I u ovom sada otkriti ono što je i juče bilo važno i danas je i sutra će i u vjekove vjekova biti i važno, istinito i snažno vječno snažno. Zato u crkvi Božijoj vrijeme se na drugi način doživljava, registruje i upotrebljava. I vrednuje. Vidimo da u svijetu ono što je juče, i ako hoćemo jutros, bilo važno, značajno, zanimljivo, večeras nema nikakvu silu. Stara informacija polinjala, istrujljala i već je u otpadu. Iako je jutro rođena, evo već umrla i sahranjena. Tako je u svijetu, tako tamo vrijeme gazi i pršti svakog čovjeka, I svaki trenutak drobi i gura u bezdan prošlosti. A vidimo da u crkvi nije tako. Vidimo da u crkvi trenutak iskorišća na pravi način i povezan sa onim koje prije vremena dobija snagu i postaje značajan i za naredne generacije. Vidimo da trenutak koji se odigrao u davnini za pečačen pečatom istinitog i vječnog Boga postaje važan obrazac, važan primjer i model kako i naredne generacije da koriste vrijeme I kako da hvataju taj odlučujući trenutak u vremenu. To je vrlo važno sada i ovdje. Zato i večeras, odnosno u ovom danu, crkva pred nas iznosi, podsjeća nas i njenim tajansvenim mogućnostima, kanalima, Sjedinjuje, privodi velikom svetitelju i učitelju naše crkve. Zašto je Sveti Vasilije veliki ili neki od drugih učitelja crkve važan nekome ko živi u 21. vijeku? Zašto je on učitelj i danas? Ako je nekad bio važan, ako je nekad bio popularan, zašto bio on bio i neophodan i danas. Šta mu to daje? Silu, značaj, važnost, te ga na ovakav način ističe i gotovo obavezuje sve nas da mu se danas poklonimo i da ga pjevamo, da mu velike himne uznosimo. Vrijednost, braći i sestre, njegove ličnosti, odnosno njegovom životu, daje to prepoznavanje vremena i onih vrata na koja je sam ušao, a na koja nas poziva i sam Gospod govoreći zapravo za sebe, da je on, upravo on, taj proaz iz ovog vremenog u vječni život iz ove bijede koju pokušavamo da učinimo raskušnom na bezbroj neuspjelih načina da je on taj provaz da on on i iz teške zagušljive atmosfere i situacije u prostor vječnoj svjetlosti vječnoj mladosti u prostor gdje života ima u izobilju. I Sveti Vasilje Veliki je prepoznao taj glas, pošao za njim, ušao i zašao na ta vrata i našao pašu Veliku. I onda pomazan arhipastirom, samim gospodom Isusom Hristom, Posto i on pastir, jer je našo vrata i našo paš. Kakav je to pastir, braći i sestre, koji ovce vuče po asfaltu? Kakav je to pastir koji uopšte stadu ne izvodi na pašu? Kakav je to pastir koji ovce hrani pivom i koji ih uči da puše koji ovce uči da se drogiraju, koje ovce uči da žive suprotno prirodi ovčijih, koji ovce uči da misle da nisu ovce, nego da su ptice, ili ubjeđujući da su nešto drugo od imajućih od njih samih, od njihovog naznačenja, od njihove prirode, hranići hotrovima, lažima. Zamislite ovcu za šankom, kako pije pivo. Umjesto da se nalazi na paši, pravoj paši, ona je u kafanu. Sjedi I pije pivo, pije alkohol, puši, sluša besmislenu muziku. Tako i pastiri koji ne vode slovesno stado na pašu jedinu dostojnu slovesnog stada, slovesnu pašu, A ta paša jeste blagodat Božija koja nam se daje u crkvi našoj. To su pravi pastiri, braće i sest. Svaki pastir koji ne vodi ovce na pašu, pravu pašu, on nije pastir. A da bi mogao da vodi, on mora prvo sam da opusi od nje. Mora sam Da čuje zvuk pastirske svirave, da čuje glas pastira, da uđe na vrata, da vidi to izobilje, pa tek onda, pomazan mirom arhipastira, podignut na stepen učiteljstva, na stepen pastira, da vodi stado na pašu. Imajući uvijek u vidu da je to Božije stado, da su to Božije lovce slovesene. Takav je bio i sveti Vasilije veliki i sam, pokusajući od izobilja života, ušavši na ta vrata koja vode u život i koja nude spasenje, i sam je postao veliki pastir i vaseljenski učitelj. Evo do dana današnjeg. E zato crkva, braćo i sestre, njega koji je živio u ono vrijeme i danas isiče kao važnog i kao nekog koji nama može i tekako da pomogne da se snađemo u ovom popriličnom kaotičnom vremenu. A kako to da nam pomogne? Tako što će nam ukazati na put koji vodi do tih vrata i naučiti kako da kucamo, kako da uđemo, kako da izađemo. A zašto? Zato što gospod u ovoj priči očigledno govori braće i sestre da ako ne uđemo na ta vrata, ako ne prođemo kroz njega, onda spasiti se nećemo, život nećemo naći, paše neće biti. Dakle, ostaćemo zaključani izvan carstva Božijega. A danas je ogromna ponuda. Mnogi su zainteresovani da nas nahrane navodno da nas vode u život da nam daju život međutim znamo i poučeni smo i primjerom Svetog Vasilja Velikog da postoje i važni pastiri da postoje važne paše truležne paše smrti patske pakvene satanine paša. A satanina paša, lažna paša, jesu lažna učenja, lažna vjerovanja, lažna umovanja, koja za posledicu imaju naopako življenje. Život sa glavom nadolje i sa nogama dignutim Uvis. A takvih pastira i danas ima, i tekako ima, nažalost, danas izuzev crkve naše svete, apostolske, pravoslavne, koja jeste nosilac tog učenja, koja zapravo i predstavlja ta vrata na koja se ulazi i izlazi ...i život i spasenje nalazi. Sve što izvan je, braće i sestre, ne nudi istinu. I nije to ta paša, nije to taj život, nije to taj zalogaj. To možemo danas prvo ovako da primijetimo i da konstatujemo. Samo okrenuši pogled uma, zaustaviši pažnju na događajima koji nas okružuju... Na situaciji koja je dominantna u svijetu vidimo veliko raspadanje, veliku vlad, veliko bezumlje, koje je posledica jedenja, odnosno boravka na lažnim pašnjacima. To je sve posledica lažnih učenja i lažnih vjerovanja lažnog življen. Zato pastir, poput Vasilije Veliko, i danas ima da kaže, i danas ima da povuče. Zašto? Zato što je paša na koju nas on poziva, vječna paša. Ta trava nikad ne ne suši se. Ona je uvijek životvorna, uvijek zelena. Lagodatna paša Božija, paše paša, paša Božije blagodati, vječne Božije sile. I zato Sveti Vasil je veliki u crkvi, uvijek predstavlja i uvijek će predstavljati autoritet zajedno sa ostalim učiteljima naše crkve. I mnogo je važno, braći i sestre, za nas pravoslavnih hrišćana, da ne podovegnemo pritisku ovoga svijeta. Nego da se čvrsto držimo učenje naše svete crkve, da se čvrsto držimo njenog svetog predanja i onih koji su nosioci tog predanja. Za razliku od drugih, pogotovo onih sektaških umova koji apsolutno ignorišu predanje, apsolutno ignorišu učitelje nosioći tog predanja mi u našoj svetoj crpi, braći i sestre veliku pažnju posvećujemo njima i dalje ih smatramo vrlo važnim vodičima pastirima i učiteljima bez obzira ponavljamo što nas dijeli neko vrijeme od hiljadu hiljadu i po godina 15 vjekova ali imajući u vidu da je njihovo učenje, učenje nebesko, da je njihov glas prožet i nadahnut duhom svetim, braći sestre, vjetnim duhom Božim, tako da njihova učenja uvijek jesu aktuelna, uvijek životvorna i ne gube na i na snazu, ne gube, ni malo ne na svjetlosti koja je jedina kadra da prosvećuje i da životvori u svim onima koji to učenje sa vjerom i poštovanjem i poslušanjem primaju. Centralno učenje, svetog vasilja veliko, mada se ono apsolutno poklapa i uopšte i ni po čemu ne razlikuje Od učenja svetih apostola, jer i sam sveti Vasil je primio učenje, on nije izvor tog učenja. on je primalc, on je pričasnik. I onaj koji ga je prenosio narednim generacijama, što mu daje na jer je bio izuzetan provodnik, organ ili cjevnica duha, svirala duha. Ali i on je učenje primio od učitelja crkve, posebno od svetih apostola i nada se od samoga gospoda Isuse Hrista, Bogosa, očevog, koji je donio učenje na zemlju, donio novo životovno učenje nama ljudima, predavši ga nama u nasveđe kroz crkvu Božiju. Jer crkva Božja, braće i sestre, čuva Božje učenje. Ne ljudsko mudrovanje, nego Božje učenje. To je velika vrijednost. Crkva je, braće i sestre, tijelo Hristovo. I ona diše duhom svetim i do današnje prenosi to sveto učenje. Spasonosno učenje. Zato sveti Vasile Veliki u skladu sa njegovim učiteljima i našim i njegovim svetim aposolima snažno insistira na takšnom ispovjedanju naše svete vjere, vjere u životvornu, jednoslušnu, nerazdjeljivu trojicu oca sina i svetoga duha ispovjedajući i snažno čuvajući to ispovjedanje od raznih jeretičkih nasrtaja, koji su u njegovo vrijeme uznamiravali crkvu, a i danas uznamiravaju braće i seske. I te kako uznamiraju? Vidimo da mali broj ljudi danas vjeruje ispravno. I zato je i velika nemoć u našim srcima. Velika nemoć a sveti Vasil je veliki znajući da je moć u istini, da je sila u istini i da je jedinstvo sa gospodom, da je uslov za to jedinstvo istina, istinta vjera i istinto ispovjedanje Boga koji nas sjedinjuje sa sobom i jedno sa drugima, da je dakle tačno ispovjedanje vjera, istinta vjera vrlo važan, neophodan uslov za ostvarivanje jedinstva sa Bogom i sa bližnjim. Zato danas primjećemo braći i sese, velika raspadanja. Vidimo ljude koji se raspadaju u sebi, na hiljadu komada. Praktično svaka pomisao može da ovlada jednim dijelom našeg bića. Takvu snagu Besnažne, demonske pomisli su dobili na čovjeku. Strašan uticaj duhovoga svijeta, obogadavanje, imamo zato pojavu novih psihičkih oboljenja, raznih šizofrenija, neuroza, psihoza, kako to naziva salivna psihijatrija, mada sama nepoznajući poznajući, samim tim i ne priznajući uzroke tih bovesta. A bolesti, upravo braći i sestre, uzor povesti u netočnom vjerovanju i samim tim nemogućnosti da primimo silu, da primimo istinu, da budemo istini i kroz istinu da se sjedinimo sa Bogom, da se sjedinimo sa bližnjima, da se i u sebi braći i sestre sjedinimo, da sjedinimo našu dušu, da ju ravnotežimo Dobro izbalansiramo, nacentriramo i kao tako učinimo je sposobno da se Bogu vrati, sa Bogom sjedini sa bližnjim. Zato danas ima malo zajednica kvalitetne. Zato se porodice tako masovno raspadaju. Zato se ljudi tako raspadaju, zato se države raspadaju. Ne možemo i braćo i sestre, zaustaviti raspadanje država nikakvim pritisima. Ne možemo čak državu formirati nikakvim pritisima, nikakvim metodama. Nikako ne možemo svirs učiniti novom, mijenjati identitet naroda na silu. Zašto? Zato što god da uradimo i koliki god trud, doložimo da neki narod ubjedimo da je on ovoga ili onoga porijekla, Ta zajednica će se raspasti, jer ona u sebi ima sjeme troležnosti i aktiviran eksploziv. A zašto? Zato što nema dobre dogmat nema tačnu istintu vjeru koja je sjedinjuje sa Bogom koji čini čovjeka jedinstvenim bićem, zaokruženim cijelom mudrenim, I kao tako, čini ga sposobim da sa svojim brižnjima u vidu kvalitetnih, uvijek liturgijskih zajednica. I zato danas ne možemo da sostavimo dva ili tri da bi prizvali ime gospodnje, da bi gospod bio sa njima. Zato danas doživamo... E, taj osjećaj bogo ostavljenosti. Možemo i vrlo često se zapisao, pa gdje je gospod? Evo čitamo evanđelje, evo ikon, evo crtve, evo moštljivo liturgije, ali neko hvali, Bog hvali. Zašto hvali? Zato što nema jedinstva, braća i sest. Neće gospod da dođe kod podijeljenog čovjeka. Kako da dođe on koji je dug zajednica, koji je angelske sile drži u jednomisliju, u harmoniji koji svetitelje poveze objedinjuje svojim duhom svetim. Kako da se spusti na nekoga koja je rasparčana u hiljadu nekih ličnosti, hiljadu pomisli i milijardu želja. Kako, gospod, da uđe? kome da se ponudi od tih milijona likova u jednom čovjeku? Da li je čovjek ili su možda u regioni, demon. Vrlo i to biva. A neće se gospod spuštati na džavu ima na demoni. Da, da isijelimo. Ali da ga prizivamo bez snagi i bez žele za promijenom, neće braći i sestri. I zato ga i nema. A sveti Vasilije nas poziva da potkonimo kvar koji je uzrok te ne sreće i ne volje. Da braći i sestri Boga ispovjedamo Onako kako su ga i Sveti apostoli spovijedali da ga tačno ispovjedimo da bismo primili silu da tačno čisto i časito živimo i da se sa Bogom kroz čisto i vrojimsko oživljanje mišljenje i sledinuje zato ga crkva posebno ističe aj nama je potreban zato ga evo danas i svojim mnogo nam je potreban sveti Vasilije i svi sveti arhijereji naše crkve danas zaštite braću i sese od važnih pastira i od vukova krvogočnih duhovnih vukova odnosno demona i oni koji unose, nose i propovjeduju važna učenje. i naš narod je i tekako iskidan i izganavljen raznim važnim učenjima, raznim sujevjerima. Toliko je rijetko prisutno, ispravno vjerovanje. Kako sve ređe i ređe nalazimo na, na hrišćane braće i sestr, u pravom smislu riječi. Vrlo je teško naići na jedno formirano hrišćaninu koji vjeruje Duhom Svetim. Uglavnom su to neke poluvarijante, neka pogovjera i neko suje vjerije. Ili neko gordo umlje, visoko umlje. Neka intelektualna prelost. Nema smirene vjere, nema prostog ispovjedanja onoga što je Bog donio otkrio i ponudio kao dar, a naša vjera je dar, braću i sese, nam se Bog otkrio i to je veliki dar, izraz velike milosti Božje. Tako da i sveti Vasilije učio je narod da vjeruje u Boga ispravno i da se pazi bilo kakvih kretanja i uvijelo i udesno, da se drži vjere Bogom otkrivene apostolima predane i preko apostola i njihovih učitelja pa i preko svetog vasilja velikog evo do dana današnjeg braća i sve su crpi propovjedane vjere pravo i Zato i mi pomolimo se svetom ocu i učitelju vasiljanskom učitelju Vasiliju da nam pomogne Imajući u ovu vidu našu situaciju, zna sveti Vasilje, gdje smo mi, gdje se nalazimo i koliko možemo, da nam pomogne da u ovo naše vrijeme prepoznamo važnost vremena, da nam pomogne da u vremenu uhvatimo taj vrlo značajni trenutek to vrlo važno odlučujuće sadak i da to sad sjedinimo, braći sestre, kroz molitvu sa onim koji je vječan, a prisutan u vremenu otvorenih ruku da nas primi, da to sad postanu ta vrata kroz koja ulazimo i izlazimo iz vremena u vječnost, I nalazimo pravi zagogaj pravu pašu i to pašu u izobilju, a izobilje je praći se sre život u crkvi i zajednice s viječnim gospom.la ono ko u crkvi đerrata rata i ko počne tom pašom da se hrani jer ušao je u carstvo kome neće biti kraja. U carstvo oca, u carstvo sina, u carstvo duha, svetog koga nam je i sveti Vasilije veliki nudio u koje nas je pozivao, pa i mi sa njim, evo i večeras, a da i Bože sa njim i u vječnosti da se pokvanjamo trojičnom Bogu u vječnosti neproveznoj. Amin Bože, daj.